Zozigarren unitatea: A, medikuaren konsultan hiru. Zer daukat Katarroa daukazu. Besterik ez? Ez, besterik ez. Eta zer hartu behar dutu. Eztu lori sendatu egin behar da. hau hartu behar duzu, goizean, egordian eta gauean. Ez du lakentzeko oso ona da. Eta nola hartu behar dutu. Beti gozaldu, bazkaldu eta afaldu aurretik. Oso da. Lazai, Fermin, zu indartsua zara. Ondo segi eta azaindu. Ai, eskerrik asko...